Одзвін якірних ланцюгів, з якими рибалки виходять у море. Про застиглий вираз чекання в очах багатьох поколінь жінок, задивлених у море, звідки вони виглядають своїх чоловіків. Про нехапливі помахи крил вітряків, що перегортають сторінки часу, здувають з них пил, забуття і тління. З прадавніх часів аж до сьогодні зберігся Насаарема культ справжніх мужчин. Справжній мужчина повинен, мовлячи словами поета, не їсти у ніжної, не спати у ліжно. Справжній мужчина має привілею вставати до сходу сонця і трудитися до сьомого поту. Справжній мужчина той, хто провожає дружину в поле і не замикає дверей свого дому, хто обігріє й нагодує подорожнього, хто вміє латати рибальські сіті й тримати парус. А якщо він ще й знає всі секрети соління салаки, і в'ялення камбали, то й, мов, взагалі ціни не скласти, може додати до цього мій друг Юло, який народився на маленькому острові Абрука біля Сарема і виріс серед справжніх мужчин, серед цих рослих і мовчазних острів'ян. Чи знаєш ти, наскільки бідний ґрунт півострова Сирви, в який пішов коріннями ялівець, витривалий і жадібний до життя, і червоний посушливого літа, Синювато чорний безсніжної зими, писав Юлотулі. Жителі Сарема також схожі на ялівець, що приносить свої терпкі ягоди, ніби на знак того, що все в житті йде за своїми законами. Отже, Сарема. В одному з віршів прекрасна естонська поетеса Дебора Варанді сказала про нього так: у звучанні ніжно-сірому, як зима, в твоєму звучанні, ніжному і суворому, є щось таке, що ні музикою, ні словом не відтворити. Саарема, бідна, скупай, сувора ця земля, але дорога і рідна багатьом, які народилися і зросли тут, на цьому клаптику суші, де камін лежить при камені, де ночами тужливо зітхають у ялівнику вологі схолони вітри, що заблукали з далеких далей. Скупа на хліб сааремаська земля, але щедра на талановитих людей. Тут народилися або виросли письменники, що стали славою всієї Естонії. Юхан Смул, Адухінт, Юхан Пель, Юлой і Юрі Туліки, Айракаль, Дебора Варань. Коли Дебору Варань запитали, як пояснити цей Саремаський феномен, вона сказала, вже вкотре задумуюсь над тим, і тепер скажу, що однозначної відповіді тут певно немає. Мені здавалося, що якогось особливого, своєрідного колориту надає на море. Море пов'язує одне з одним далекі землі і світи. Ним народжене таке поняття, як погук далей, якась особливого роду туга. Можливо, саме вона, ця туга за незвіданим, і змушувала людей мріяти і діяти, вона, певно, й приводила їх у літературу і мистецтво. Можливо, Сагарема мого дитинства справді був дуже бідним, забутим куточком землі. Про його красу, якою нині багато їздять милуватися, ми не підозрювали. Це був наш дім, природний і само собою зрозумілий. Для нас у ньому не було нічого незвичного. І тільки зрілі літа. Коли людина набагато глибше відчуває свою кровну спорідненість із малою батьківщиною, вона може сказати про це так, як сказала Варанді про себе і Сарема. «Мені Сарема не вирвати коріння». Камені Естонії Епіграф Каменяреві я співаю славу, творцеві міста. Йому камінний порок горло роз'їдав, але вапняк у березі лупав він безупинок, і душу в кожну брилу укладав, щоб мур міський здіймався гребенисто Володимир Бекман. Легенда про таллінського каменяра, Переклад Віля Гримича. Якби я був кінорежисером, і мені запропонували зняти фільм про Естонію, я почав би з каміння. Я зібрав би на плівку багато каменів, не схожих один на ось. Я знімав би валунні поля, розкидані по естонській землі, мов острови в морі, знімав би кам'яне громаддя старого Талліна. його знамениті вежі й фортечні мури, бруківку з вивистих вулиць, знімав би вапняк, граніт і доломіт, які щокроку потрапляють тут на очі, ставши невід'ємним компонентом тутешнього ландшафту. Певно, кожен, хто їхав дорогами Естонії, завважив, як багато вздовж тих доріг каміння, Величезні брили з порослими мохом, спинами, немов реліктові істоти, дрімають на узбіччях. А поряд із ними громадяться піраміди з каменів різних розмірів, різних форм. На деяких ще навіть не обсохла під сонцем і не обвіялась вітром земля, бо їх зовсім недавно винесено сюди з полів. Ті кам'яні піраміди – пам'ятники руками стонських селян. Справіку. Дорогою ціною давався естонцям хліб. Бідна, сувора і скупа їхня рідна земля. І часом здається, що вона охоче родить тільки оце каміння. У вірші естонського поета Арві Сіга йдеться про пагорб серед поля, одвічне каменю звалище. І так змальовується нелегка селянська праця. Грудасте, уральське залізо перевертає грунти щебенясті хар юма. Вчені пишуть, що мільйони років тому земля тут опустилася нижче рівня моря і була затоплена. А потім, коли море відступило, після нього лишилися глина, вапняк і пісковик, що відкладалися на дні. Згодом тут прогуркотіли з півночі на південний схід льодовики, які глибоко проорювали сушу і несли з собою гігантські камені, гублячи їх по дорозі. І сьогодні по них легко визначити, як і куди просувалося те громаддя льоду і каменю. Величезні скупчення валунів, їх називають кам'яними полями, показують, де льодовики на якийсь час зупинялися і починали танути, щедро зволожували землю і засівали її камінням, щоб потім тисячоліттями родило воно тут, прикрудивуючи людей тим, де його стільки могло набрати. Початок землеробства на цій землі був не таким традиційним, як на інших землях. Той початок не рало встромлений в цілину. Той початок руки, що взяли валун і понесли його з майбутнього поля. Початок землеробства – початок збирання каменів. Було це майже тисячу літ тому. Але земля така щедра на камінний урожай, що волунив, Вистачає і сьогодні. Вони знову і знову виорюються плугами з ґрунту, знову і знову з найглибших глибин виповзають на його поверхню, мов би їх витягує звідти якийсь незримий кам'яний магніт. І люди руками сьогодні, в 21 столітті, вибирають каміння і виносять його з полів, і ці мовчазні кам'яні піраміди стоять у недремній варті край полів, начеб заступаючи їх собою од усіх можливих льодових на шесть і з півночі, бо невідомо, що могло б лишитися від цієї землі, якби раптом по ній проповз іще один такий льодовик. Він ущенц щесав би з поверхні дбайливо оброблений острови полів, такою важкою працею створений в ці маленькі оази. Та не тільки з камінням довелося боротися естонському селянинові. Не тільки ця кам'яна сторінка в історії тутешнього землеробства викликає подив і повагу. Бо ще ж яка виснажлива праця з болотами ведеться впродовж віків на цій землі. Аж забагато вологи проливається тут із небес на землю, її постійно треба осушувати. Естонські поля завжди помережені сітками каналів, у яких повсюдно стоїть вода. І від весни до осені щоденно, часто й вночі, Натужно гудуть у полях мотори тракторів, що риють нові нові траншеї. Якби припинилися ці роботи, родючі поля відразу ж перетворилися б на безнадійні болота. І тут уже ніколи не колосилися б хліби. Дивно це побачити і узнати нам, тим, хто виріс на плодючих чорнозимах України, серед розгінних і розложистих полів, де ані каменя, ані куща, ані болота, де все щедро подароване природою – Ори, сій, усе готове для того, не треба ніякої іншої роботи. Син молдовського селянина, письменник Йон Друце, після поїздки в Естонію розповів, як неймовірно вразило його тамтешнє хліборобство. Камені, болота, пеньки. Врешті починаєш запитувати себе, а чи не занадто дорого платить естонець за ті бідні дари, які він одержує від своєї землі. Але що казати? Хліб насущний, він насущний і є. І тут уже неважливо, скільки він коштує. Людину повинна прогодувати земля, на якій вона живе. Це давній союз, укладений нашими предками із землею, на якій вони осіли. І цей союз має бути для нас святом.